Sziasztok! Ez az Audioblog. Reggel van, és éppen haladok beszélni az edzőteremben, Nézem, hogy itt előttem a fogyatékos. Vajon mit szeretne, mert egy ilyen egybefüggő kocsis van két sávos út, egy oda egy vissza, és az előttemelő fogyatékos, mintha így előzni akarna, hogy tologatja ki az autónak az orrát, de nem értem, hogy hova akar előzni. Ez a közlekedés számal mindig is egy rejtély volt egyébként, hogy az emberek milyen szempont szerint gondolják, hogy csak ők vannak egyedül az úton, a többiek nem számítanak, a többiek nem léteznek, a többiek dudaszóra el fognak tűnni, ha nekik nem tetszik éppen, hogy mások is vannak az utakon, mit tudom én. Szóval egy ilyen felfoghatatlan történet számomra, de nem erről akarok beszélni egyáltalán, hanem egy-két érdekességről, a szokásos kalandjaimról, amit azért és érdemes elmondanom, mert ha azt gondolod, hogy te sokat szívsz, meg szar az életed, akkor rájössz, hogy nem is rossz a te életed, mert azért nem tudok. Na, az egyik ilyen történet, amihez tudni kell azt az er háttér történetet, vagy erre történetet akartam mondani, igazából nem nincsenek eredetek különösebben, bár annak, fene tudja. Tehát nekem van egy ilyen mániám, hogy 80-as évekbeli autóm legyen, azért van egy 80-as évekbeli autóm. Ugye mivel tisztában vagyok az autóiparral, nem vagyok teljesen hülye, meg valamennyire értek is hozzá. Ezért pontosan tudom, hogy 2004 utáni autót például nem, nem nagyon szabad venni. Tehát a legtöbb típusból 2004 után felejtsük el nagyon nagy írva, és 2004 az nem most voltam. Azért a 2004-es autó az marhára 14 éves autó. És hát igazából nekem kétezer utáni járművem semmilyen nincsen, de, de van egy 89-es Mercedes-em, egy 124-es mercedes ugye aki hozzáért, azt tudja, hogy ez az utolsó, amit Mercedes néven lehet illetni, ami valódi Mercedes, a 124-es, vagy taxis mercedes A 123-as fekvőlámpást hívták zöldségesnek, ezt meg hívták taxisnek, most nem véletlenül volt ebből annyi taxis, mert ezek mennek. Egyébként olyan az autó, hogy a volt, hogy alámentem. Ugye, felemelték, csápos emelővel alámentem, vagy aknában alámentem, és mindig csodálkozom, hogy alulról lesz hogy néz ki. Tehát, mint egy tank, ez van csinálva. Ezt a mercedes még az örökké valóságnak gyártotta a Mercedes-gyár. Ott még nem volt ilyen ideológia, hogy ha három év múlva cseréld le a francba, aztán leszarjuk, hogy a négy éves autóval mi van. Hanem... Arra gondoltok, hogy ha valaki ezt megveszi, akkor ezt hosszú távra veszi meg. És ugye az autóiparnak ez az egyik nagy szemétsége manapság, nem csak az autóiparnak, hanem más iparágonak is, hogy rövid távra terveznek, viszont neked egy autót megvenni baromi nagy befektetés. Egy autó az nagyon drága dolog, ennek nagyon tartós fogyasztási cikknek kellene lennie. És nem csak az a szívás ebbe, hogy neked újra kell venni majd egy autót, és te ezen effektíve veszítesz. Tehát ez egy veszteség neked, és ez egyfajta csalás, hogy átvernek, hogy az autó az nem, nem lesz tartós, és neked ezt nagy költségekbe kerül fenntartani, hanem ennek megvan a megfelelő környezeti terhelése is, úgyhogy amikor rinyálunk, hogy jaj, környezetvédelem, meg elektromos biofinga autó kéne, akkor igazából ez is egy képmutatás, hiszen a környezeti terhelés és a környezetszennyezésnek az oka az nem feltétlenül abba keresendő, hogy mennyi autó van, hanem abba keresendő, hogy három évente kidobáljuk az autókat, kis túlzással jó, nem három évente azért az van, mivel több. De szerintem érthető, hogyha egy mondjuk egy olyan nagyon sokba kerülő eszköz, mint az autó, nem húsz évre gyártunk, hanem öt évre gyártunk, vagy tíz év az élettartama, nem húsz akkor újat kell helyette gyártani, és minden gyártási folyamat környezetszennyezéssel jár. Tehát ugye, amikor valamit kidobsz, mert hulladék, az is környezetszennyezés, meg amikor ez elkészül újonnan, az is környezetszennyezés. Hiszen a gyárak füstölnek. Ez ilyen mara egyszerű. Jó, erről majd külön akarok beszélni. Van, amikor most nem erről akartam beszélni, mert van arról, hogy a mertére szem, ami egy V124-es merci, 300D egyébként, ez egy hat hengeres dízel. Ez milyen mókás dolgokkal szokott megajándékozni, illetve nem is az, hogy magában milyen mókás dolgokkal szokott megajándékozni, hanem, hanem így já jáblokk mik történik van a napi szinten, azt képzeljétek el, hogy ugyanúgy, mint ma, mentem a terembe reggel. És egyszer csak azt nem hogy milyen jó hangja van ennek az autónak. Hát mondom, Érdekes, hogy megvan már egy ideje, és fő se tűnt, hogy milyen jó sorhatos hangja van, ugye automata váltós és akkor, tudom, mikor így elvet, akkor ilyen hang van, nem, ilyen jó hangja van, fő se tűnt. Persze, ilyenkor azért az emberek mocoszkál az agyában, hogy nem vagyok hülye, hogy nem tűnt, hogy milyen hangja van, valami gáz lesz, a kipufogóval. De tudod, hogy elhességeted magadba, hogy á, biztos nem. De azért ott van az előttben, hogy Basszus, nem vagyok, hülye! Jó, akkor elhagítom az ennét, és akkor a... Öööö, ezzel a hangon kívül hallottam egy ilyen katon, és jó, mondom akkor jó Leszakadt a kipufogó, bassza! teremtő szerencsén nem voltam messze, és hát ugye mentem úgy, hogy a kipufogót húztam a Földön, ilyenkor egyébként rendkívül népszerű tudsz lenni, mert az emberek így néznek, hogy ez mi van ezzel. Tehát, hogy effektíve égsz az autodba, hogy leszakadt a mászkálsz, és akkor mindenki azon gondolkozik a buszmegállóban, hogy ez a hülye, vajon tudja, hogy leszakad a kipofogója, vagy nem tudja. Hát persze, nyilván szarunk ebbe bele. Nem csak azért, mert most ennyire flagmák vagyunk, hanem azért, mert ez egy ilyen tehetetlen állapot. Még nagyon-nagyon régen, szintén egy Mercedes-szel, az egy 190-es volt, az a V201 egyébként, amit egy kicsit előbb fejlesztettek ki, mint a 124-es mercedes -t és a futóműből egy csomó dolgot átörökítettek a 124-esbe. Ugye ez a V201-es mercím, egyébként ugyanilyen fekete volt az is, meg minden. A, ezzel haladtam a Nagymező utcában, a belvárosban annak idején, amikor az még átjárható volt. És abban egy ilyen elektromos kapcsolású kuplung van a hűtőventilátoron. Tehát ezt úgy kell elképzelni hogy a ventilátort nem egy elektromotor hajtja, ha, hanem, hanem ott van egy ilyen kuplung rendszer, tehát az is forog magától, ö, illetve magától ö, szabadon van, de nem kapcsolódik össze a, a, a főtengejel, hanem csak akkor, hogyha ez a kuplung ki jó. De egyébként ez tök mindegy, most a dolog lényeget tekintve most jut eszembe. A lényeg az, hogy ez elromlott és nem volt hűtőventilátorom, és amikor ugye szólsz a dugóban, akkor nincs menetszél, akkor a ventilátor biztosítja a menetszelet a hűtő számára. Most ennek következtében felforrt a hűtővizem. És ugyanolyan dugó volt, mint most, amiben állok, hogy araszoltunk előre, csak a túloldalon is dugó volt. Tehát itt most én befelé araszolok, de kifelé nem araszol senki, tehát a másik sáv az üres. De ott mind a két sáv tele volt. Plusz mind a két oldalon parkoltak autók, tehát nem lehetett férálni sehova. Na és nekem felforrt a hűtővizem. Amikor felfor a hűtővizet, ha esetleg még ilyen kalandod nem volt életedbe, akkor azt tudni kell, hogy úgy néz ki, hogy mint a gejzír, így jön ki a gőz a térből. Tehát effektíve alig látsz a szélvédőn, mert gőzölök. És akkor ugye a szembejövő jövő emberek... Azok tök kedvesen, ugye egymás mellett araszoltunk, effektíve álltunk egymás mellett. Mindig, aki éppen sorra került, az nekem így kedvesen szólt, hogy húzzam le az ablakot. És akkor az ablakot, és akkor elmondta, hogy forra a motor, a hűtővíz. Ó, mondom, köszi. A következő az megint előadta, hogy felfort a hűtővíz, és ez így ment. Tovább, és amikor ezt meguntam, és a következő hülye is elmondta, hogy felfort a hűtővíz. Akkor mondtam neki, hogy... Komolyan? Hát nem is vettem észre, köz, hogy szóltál. De nem tudom miért gondoltak azt, hogy én nem veszem észre, hogy egy ilyen bazi nagy gőz felhő jön a motortérből az órom előtt, hogy alig látok ki a szélvédőn. De hát ugye pokolban vezető út is jó szándéka van kikövezve, van egy ilyen mondás, ami nem biztos, hogy ezekre a jó szándéka a hülyékre utal, de, de bizony van ilyenekből elég sok. Most hogy ezt miért meséltem, azt nem tudom, de tök mindegy. Az a lényeg, hogy mentem a leszakadt kipofogomban a terembe, beálltam a parkolóba, és hát ugye itt az az izgalmas, hogy fönn fogsz akadni, vagy nem egyébként, egy ponton föl is akadtam belevezt egy újnóit az ajába. De az a lényeg, hogy leparkoltam, elmentem edzeni és edzés után, mondom, ja, hogy most már így be vagyok fáradva, most mehetek, feküthetek le a pocsolyába. Megnézem, mi van ezen nyűves kipofogóval. Oké, okay, szereztem valami kartonc, vagy hungarocell lapot van, amit befeküdtem a sárba. És a ugye van egy hátsó dobja, 124 Mercedes-en, három darab kipofogó van összesen. És a hátsó dob az, az a, a, a cső és a hátsó dob csatlakozásánál eltört, lehet, hogy elróhat, nem tudom. És az a lényeg, hogy a dobot tartottak hátul a gyári gumibakok, és előre felé volt ledőlve a talajra, mert ott a kipufogó elejénél, ugye a dob elejénél a csatlakozás eltört. Hát mondom, jó, akkor elővettem a multifunkciós szerszámot, és szépen a kipufogó tartó gumibabokat elvágtam, így a kezemben maradt az egész kipufogó dob, az jó nagy egyébként, ezt levettem, a csomagtartóba, és ugye a kipufogón állott a csomagtartó alatt, a cső szabadon állt, de az tartotta a középső tartóbak, tehát az úgy rendben volt. És tehát így haza tudtam menni magyarul, Ö, egészen érdekes amerikai autó hangja lett a mfc -nek. és itt ezen a ponton ki is találtam, hogy nem fogjuk visszatekni a hátsó dobot. Ö, gyakorlatilag két órán belül megoldottam azt a kérdést, szereztem egy kipufogót, szerencsére a Humi pont ismert egy arra, kipufogost arra szerint egy pár utcára van tőlem, elmentem hozzá, fölhívtam, megbeszéltem, hogy mi van mondani, mit akarok csinálni, azt hittem, hogy a csávó hülyének fog nézni, és azt mondja, hogy nem akarod a hátsó dobot De semmi. Mondtam, hogy figyelj, csináljunk egy csövet, is meg, a dobról vágjuk le a füleket, a gyári rögzítési pontra a gyári gumibakkal felrakjuk, aztán viszlát. Ennyi. És ezt így meg is csináltuk ebben a formában, tehát gyakorlatilag nekem délután egyre kész volt az autó közben fölhívtak a motoralkatrész.eu-tól, ahonnan motorcoktam, nem szoktam rendelni, alkatrészt. De mindig kell egyébként valami bizbass. Tehát a múltkor mondjuk az XR-be kuplungot kellett cserélni, de kuplunggal mellák szarrá volt a kapva. Igazából két éve csinálom azt, hogy nem cseréltem kuplungot benne, de 6000 fölött nem csúszik meg. De ez a motor, ez 6000-ig azért elég sok minden megcsinál, és hogy 6000 fölé forgassam, az nem nagyon szükséges, Ez egyébként nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a motoroknál más fordulat van, mint az autóknál, és tehát az én motorom az ugye egy XIR 1003-as Yamaha, az mondjuk 10.000-ig 10 forog, tehát 9500-nál vagy 10.000-ig 10 kezdődik a piros. A pirosban a motort vagy az autót, azt csak ö, úgy forgatjuk bele, tehát azért van piros jelzés, mert abba, mondjuk egy kigyorsításnál bele lehet forgatni abba a tartományba, de tartósan nem. Tehát nem lehet közlekedni a fordoltszámmérő skála piros tartományában, mert a motor azt nem fogja bírni. Tehát tartós üzemre az nem jó, az a fordulatszám tartomány. De egyébként az égvilágon, a büdös életben soha nem lesz szükséged arra, hogy bármilyen járműnél a piros tartományba forgasd a motort, hiszen... Meg fogja csinálni, amit kell, mert az általában a teljesítés, és a, illetve nem általában mindig a teljesítmény és a nyomaték csúcson túl van, annál följe meg nem kell forgatni, most nekem a nyomaték csúcs 6000-nél van ennél a motornál, úgyhogy gyakorlatilag nem kell 6000-nél tovább forgatnom, mert egyszer nincs szükségem akkor a gyorsulásra, hogy ennél gyors, jobban gyorsuljon meg amúgy is így alapon járok, tehát én nyugodtan autózok, nyugodtan motorozok, ez a sok idegbeteg, sietős, fogyatékos barmat, én nem tudom, meg ezt a sok racing nyomorékot én sose fogom megérteni, hogy még kell sietni a halálba, tehát az életben megvan a probléma, amúgy is, nem tudom, unatkoznak, nem tudom, mi bajuk van, na mindegy, a lényeg, hogy nyugiba kell közlekedni. Szóval hívtak a motorokat Autó azzal, hogy nem mentem az Alkatrészre, és mondom, basszus, elfelejtettem. Volt egy rendelésem, ugye megjött az e-mail, csak annyi hülyeséggel foglalkozok, hogy kiment a fejemből, elfelejtettem. Nem volt egyébként tényeges dolog, tehát most nem, nem úgy rendeltem Alkatrészre, hogy most kell, mert éppen kuplungot cserünk, és kell a kuplungon hanem, ja, tudom, tudom, légszűrőt, tehát majd cserélek a most volt szerviz, ö, olajcsere, minden, ö, és akkor úgy voltam, hogy majd a légszűrőt azt nem is kell hogy kicserélem én. Azért rendeltem egy légszülőt is, az közben, aztán az közben megjött. És akkor el kellett mennem ezért Gödre. Gödön van a motor alkazisz. ez nekem egy ilyen kellemes autókázás. És ugye Mertivel mentem, tök jó amerikai úton. itt csinál. És amikor megálltam, utána akarok indulni, és nem indul. Na mondom, hát ott a mindenkinek az anyjára gondoltam hirtelen, de legfőképpen azoknak az anyjára, akik a, ezt a nyűves riasztót belerakták. E nekem van egy ilyen távirányítós riasztó benne, ugye centralizált távirányító, és van egy imó. Na, és azt az embert lőném fejbe, aki ezt belerakta, mert kitalálta ezeket az immobilizer rendszereket, ezek nem arra vannak, hogy ne lopják el az autódat, hanem arra vannak, hogy téged szívassanak. Tehát igazából én úgy gondolom, hogy a legjobb lopásgátló az, az ember olyan autót vesz, amit nem fognak ellopni. Tehát az, aki olyan hülye, hogy azt a típusú nagyértékű értékű tucat autót veszi meg, amit ellopnak, mert megéri ellopni, hát az meg is érdemli. De én úgy gondolom, hogy mindig olyan autót, olyan motort, meg egyebeket vegyünk, amit nem fognak ellopni, mert nem keresik annyira. Mert például sokan kérdezik tőlem, hogy a motort, azt nem féltem, mert én nem szoktam lezárni. Hát de mondom, minek lopnák el? De egyszerűen nem ér annyit. Egy motorhoz ugye ez sokkal ritkább, a motorpiac sokkal kisebb, kevesebb motort lehet eladni, a használt motorpiacon egy olyan járműből, amiből mondjuk a használt otthon 10 darab van, nem pedig 300. Azzal nem érdemes foglalkozni, mert kisebb a potenciális vevő esély arra, hogy valaki egy lopott járművet akar venni, ezekhez egyszerűen nem éri meg okmányokat hamisítani, vagy kivinni külföldre, vagy ilyenek. Tehát ez, ez ilyen egyszerű. A motor az azért kevésbé para. A robogó, aminek ugye nincsen rendszáma, szfogod, ellopod, eladod utána a másnap egy kamuladási vételivel, mert semmilyen okmány nem kell hozzá, na azt megéri ellopni. Meg mondjuk egy tucat robogót, ami jó-drága, és viszonylag sokat vesznek belőle, azt lehet, hogy megéri. Egy új motort, ami ugye annak idején, amikor volt az a hitel ügy, még a hitelvásnak előtt, amikor Orbán lehetett hitelre venni minden olcsó hitellel, svájci frank, hogy jó beszopassanak mindenkit, és akkor megvették a tucat motorokat, Honda CB500, CB600F ezek, na azt megérte ellopni, volt ismerősen, akinek el is lopták, mert abból volt kereslet. Ha nem pont az új motort akarták ellopni, aminek ugye nagy értéke volt viszonylag, hanem alkatrész kellett, arra is volt kereslet. Tehát ez, ez ilyen történet. Na de, én azt gondolom, hogy a 89 es mert éleszem, az rohadtul senkinek nem kell. Tehát emiatt nagyon nem a gódok. Ha meg annyira el akarják lopni, akkor nem a riasztó meg az a nyomorult immó fogja megállítani az autó tolvajokat. Na mindegy, az a lényeg, hogy az a rohadt immobilizer az nekem úgy működik, hogy fogod, bedugod a, ugye kinyitod távirányítóval, bedugod a kulcsot, Rányomsz az egyik gombra, természetesen pont rosszkor fogsz rányomni, és akkor kinyit az imó, és tudod indítani az autót, de természetesen ez sose fog összenni, hogy mindig ilyen rádom a gyújtást, leveszem, rádom leveszem, nyomok, rádom leveszem, ez a balfaszkodás meg egy darabig, és akkor utána ezen nem indul. Van egy ilyen szakkifejezés, amit erre én megalkottam, hogy. Tehát azt tervezem, hogy keresek egy szakembert, aki szakkifejezéssel, észsel, szakkifejezéssel élve kibassza ezt az egészet a picsába belőle. Ez a szakkifejezés, amit erre alkottam, ezt másra nem tudom mondani. Most egyébként végre találtam egy embert, na az a lényeg, hogy oké, okay, ülök az autóban, nem indul gödön, nem mondom anyád. Ez tök jó lesz. Fölhívom az asszonyt, hogy mi van, egyébként a lányomnak volt a születés aznap, Hát mondom, te most hol vagy, mert nem tudok hazamenni, és egyébként pont, ahol álltam, ott volt egy busz megálló tőlem 5 méterre, és a busz az, hogy telefonáltam, így elment előttem. Tehát még az se volt, hogy betulok menni a városba. Úgyhogy mondom, jó, ez eddig siker, na az a lényeg, hogy aztán eljött értem, elmentünk hazaelítjuk a gyereket úszodába, és akkor ugye a gyerek kitartás szülő napján menjünk el kajálni. Ennek külön örülünk, mert a gyerekek nem szeretnek enni, és ha már ilyet kitálnak, hogy menjünk kajálni étteremben, az már egy ilyen kulturális hatásnak az eredménye. Szóval ennek az ilyennek örülünk, hogyha a gyereknek ilyen ötletem van egy étteremben. Menjünk persze, nem vagyok hülye, az ötlet azonnal jött, hogy az az étterem, ahol voltunk előtte az én napomon ott vannak cicák, és akkor ő cica simogatási célra, tehát mindig van valami trükk a gyerekeknél, hogy mit akarnak igaziból, olyanok, mint a nők. Főleg, ha gyereket nő is, mert ugye lány, akkor az már egy érdekes történet. Szóval az azt a szerencsém, hogy ugye az az étterem, ahova szoktunk jelni, az pont arra van, és akkor visszafelé a rőtünk, hoztam bika kábelt közben magammal meg mindenhol majd bebikázom a mertet, most nem tudtam, hogy mi baja van, hogy most az immó szarakodik, vagy az immó leszívta az akkút, vagy mi a franc. És hát ez aztán kiderült később, amikor találtam végre egy elektromos szakembert, aki szintén két utcára van tőlem, úgyhogy tök jó, de még nem tudta elvállalni, viszont megnézte, megnéztük minden. Ö, gyakorlatilag én azt hittem, hogy meghalt az axim valaminek a következtében, de nem, sokkal jobb a helyzet, mert töltésem volt meg, tehát nem tölt, és ugye leszívta a lámpa meg ezek, és azért volt megőrülve, mert amikor már hazafelé mentem, már nem ment az index, meg ilyenek. Vizelmotorvágyék, mert nem kell akkúagyó utáshoz, tehát ugye az a vezető, öngyulladásos módszere működik. Tehát ott az elektronikát... Ö, ö, hajtja igazából meg az a kör, ami a generátor és az akkumulátor, de ugye a 124 mercibe abban abba nem csak elektronika van. Tehát amíg egy mai autóban van 60 féle elektronika, ebben van körülbelül 3 féle elektronika. Úgyhogy ez, ez így oké okay volt, haza tudtam menni, csak hát a lámpám az ilyen halványka volt egy kicsit. Na, de az egészben amit ki akartam hozni, tehát a tehetség. Az, hogy egy nap alatt kétszer elromlik az autóm. Ezt ki meg? Így nézd magadba! Ezt meg tudod csinálni, hogy egy nap alatt kétszer elromlik az autód? Nem tudod. Van olyan ismerősöd, aki meg tudja csinálni, hogy egy nap alatt kétszer elromlik az autója? Nem tudod. Nincs olyan ismerősöd. Ezt csak én tudom megcsinálni. Úgyhogy, ha bármi szívás van, akkor jusson eszedbe, hogy ismersz valakit, aki olyan tehetséges, hogy egy nap alatt kétszer elromlik az autója. Akkor is, ha megoldja az első problémát két órán belül, akkor délutána el fog romlani másodszor is. Na látjátok, ehhez kell a tehetség büszke vagyok magamra, hogy ilyen jó vagyok, hogy minden összejön az életemben, hogy minden nap legyen valami szívás. De ezeken a dolgokon én már csak röhögök, tehát te ne gondolja azt senki, hogy ezen így bosszankodok, vagy bármi. Igen, szoktam mondani, hogy a hát ennek, meg annak ilyeneket szoktam így mondogatni magamba, vagy hangosan, hanem nagyon ideges vagyok, de ma már ilyen nem történik, mert már csak így mosolygok, meg röhögök. Meg maximum az ír eszembe, hogy de jó lesz téma az audioblogban. Úgyhogy ez volt a mai audioblog, számtalan ilyen történetet tudnék mesélni, mert, mert vannak még ennél durvábbak is, de azt majd legközelebb a viszonthallásra.